Timiditate Suzana Deac Fiecare trăiește un pământ subiectiv, încropit din firimituri și fluturi, într-o reușită sau eșec, porțile sfăcute dinainte. Maria Oprea în sânge aceeași soartă pe pământul înfometat de atâtea zile cu griji, lacrimi, dureri și rugi nesfârșite și singurătăți vuind în dimineți născute sub mantia cerească. La crucea răsăritului ploa pe plăpânde cu freamătul irișilor în genune și trupul gol, Parcă e temnița zidită între zi și noapte. Punți de lumini pe o firavă frunză. Lectura Maia Martin